بسم الله الرحمن الرحيم بابو کراهيه النظر ديزه پوری دا, دا, تعلقو دا سرو. دي وسط ابواب کم تسلسل چيو د غيب تعلق او د ایمان سره ديزه نه هوست نظور متالق ابواب ذکر کړي چرنن جمبزي نسخوكي اول النظر نظر دا د انزار او نظر مانده ير اول سر رازي خو شريعت کې اغه سيست وې چې متعين کړل شي نه بار د تقرب لله او ک تقرب غير الله ته نه قابه شرك غزي مي انزر يا مطلق ته بل نظر معين نه نظر مطلق خدای ته جوسړوي دا الله د پاره دی په باندې نظرونه د زباله سرکاته من کوما یا وځ یو لسو جین سمها یا وځو ساروي زو حقون دا سي ته مطلق کوي او نظریه مایه دي ته وي چې الله د پاره دی په باندې نظری د دې مهشتي لسو روزو جین مه موائنې بعد ذلك النظر يوم معلق دي أو بالنظر غير معلق النظر غير معلق دي غامسي أو كتا صوري دا أو النظر معلق دي توي إن شف الله مريدي فعلي كذا كلا زمان مرزتا شفاورك ومعلي داسي بي لتنظر معلق دي. مصنیب چی کم باب خودده ده کراییت النظر مشهور دارد چی مصنیب حنبلی ده پده وجا لعباب مصنیب خودده ده ده خبر ازین که وسطیه چیو ابتدا نظر ده او بل وفا نظر وفا بالنظر پا اجماع لعلماء سرا مستحب و مندوب ده لجنتيانو اللا صفات دا ذكر فلا يوفون بالنظر وليوفو نظرهم قرآن كامر شبه نوفا دا نظر بالاتفاق ومستحب ومندوب دا يوجدانو ابتداء دا نظر دا ابتداء دا كي اختلاف, اختلاف شتی امام بخاری, بخاری رحمه الله باب الحفاب النظر و قوله تعالی و نیف و نزور عمنا قد کرے حافظ ابن حجر رحمه اللہ دا غباب و تبصیل کی داوی دی چه اتداف نظر جدان و دا مکروہ دا و نزد دا حنابی دوا و دا شوابیو باندی بلکی مالک سی دوم آغا نصبت او دا ناب پنځبان لذا مستحب دغه څنګه چې اوپا بن نظر مستحب لګینو عام شرح دا وایي چې مالیکی حضرات او مستکمداري چې څنګه اوپا بن نظر مستحب دان نو ابتدا بن نظر هم مستحب کوم خلک چې ابتدا بن نظر تمکره وایي حدیث الباب نه استدلال عبد الله بن عمر زمان روایت تی چې نبی رسول الله صلوات والسلام شروع کړه چې مننه کوله د نظر نه ویل یا يرد شین سشنوفس دی او نه ما استخرج به ابن البخیل او یقینا ما دروستې شي په زریعه د سره د بخیل انسان نور ثوافس کینا دین او استبدال نس زمانه علماء د دې مبارک دا تدام محبوب له فنظر لجاج باندې نظر لجاج رست رازي بعضي وخت یو انسان داسي چې هغه په چره تنګول د پار خپل ټول عرصي دینو هغه نظر کې او خیرات دینه من راغل د سبب تفصیل راشي او یا خبر اداه چې نظر کی تفصیل نه د ابتدا په اعتبار سره یو داس نظر کولی چې انسان وای دا الله د پرواز پرو جیونی سم منصب کم دې کې سب قواحت دویم سور خدانه چې ده تالیف کړي دا یو کار سره نه کدا سی چا غدا آمنی کئیس تعلق ساتیل که که لازم آبی مارخو کنوز بیولی سرز رو جیوانی سنجیگم سقواحات بیشتی بل سرد داده چې انسان سان کمجد جاہیلیت پا زمانه کیوا چا غدا قیدت ساتلا چې کنگ نظر و کونو کو کو بیزمونگ دا کار کیو کنگ کی. نظر و نکونو نکی گی نبی علیہ السلام نه نمانا کرده چی دا قبیح کار دا چې چی بلکل ویرس خیرات نکو لگو چی تقریبا زرر کی خاطر شو به به نظر نه کول ترې تقریب نقلاش موندا چل وکوم نو بخیر انسان مبلت ترې سمانه و ته په دغه طریقې په پیغمبر اسلام او جیدات طریقات مګه غوځرګی سرعزیز تلګه و نو دره ممنوع نه پادشوه پی نفسه نظر پاکی قباحت مستق قرانی قران کدغي بیان یوما ان فقط من نفقت او نظرت من نظر باذن الله یعلم بام دې په بیان با د نظرکی په معصیت په ګناه کې دا یو خبره ده چې وساتې ټول او اتفاق کړي ده په نظر د معصیت باندې پا او پانه شي دغه او دا نظر کوي چې الله د پاره ومالي نظری چې زبا پلانکی کی سړی دکان وحما نو ګناه نظر نه درنه لیکن دا خبر نه چې وسره نظر د معسیاتو کی په پدوانیو وجوب د کفاره شته کليشته مساله کی پورا کینقو نادا ټول تفصيلات د سه شامل نه د چوز مونګيري د نقل کو اته بیا ګور او دمرزین توسات دی تاسو یو خبر یا ډول شي همکره چا شوکه لې شوق خلک نه شي اودو دمرزین توسات ای چې چا نظر د معسیاتو کو ودوانی کپارا لازمدہ پنزد احناف و سفیانی صوری ایساق و دراوی او دغس یو روایت د امام احمد نهم دے شیخ الاسلام ابن قیم رحمه اللہ ذکر کردے او بے دوی روایت لترجیح ورکرلا درائیتاں و روایتاں روایتون رست رزی جمن نظرہ ا ل نظر په مازیو کفاره او کفاره یمین د امام شافعی دی د مالک سي پرېز باندې د دې کې کفاره نشته او دغه سي اورات د امام احمد نحم نه کم چها منور ومتور ذکر حافظي مقام اول ترجیح ورته نبی عليه الصلاه والسلام فرمای من نظرات چی نظر اچي نظر او آیته الله جل الله تعالی ته کی پرې او ته اوندا لای او جرات نه زره کومه الله نه فرمانی وو بنو پرایوسی نه الله نه فرمانی دینه د بیې نه مانو ک نه فرمانی مکه کفاره خبره جدا و د عبد الله بن عباس زومان راوې تی چوزل نبی رسول الله سلام تقریر کولو نا ساپا مخام اخشو نبی السلام دیو سری سره والاڑو پا نورکی نو تا کو نبی علی صلاة و سلام دا دا ببارکی نورتاو علی شووی خلقو چی دا ابو اسرائیل لے نظر نظر, نظر کرنی نا یقو مچ ودریگی والا یقودون مکینی والا آیت تزوی اللہ صاحب نا حسلی والا آیت کلم و خبری بانکیو یسو مورو جوا نسی نبی علیہ السلامی مورو حکمر دوکی پلیت کلم و خبری دیوکی خبرونه که اولو کسا پیدا نیشتا. ولیستازیل اوزان لی عذاب نور کئی پس آیا کدی کنی. ولی قدا ودری کدی نکیدی نی. ولی اوتیم مصو موخ قدر وجدی پرکی. دی سریجی کم نظر کړو ندا مخلوطا. سا اجزا بکی دا معصیتو. او سا اجزا بکی دا تعاوتو. ندا معصیت تا غیر نیمان اکدو تعاوت تا حالو <تصفيق> دا باب چې مستنی بوځ کړه دي بالکل دا, دا مسلکي حنفی ترجمانته من علیه کفار چا چې ذن لګ فدبانی کفاره ځکانتی ماز تزم کیږي چا مسلک امام وهني پره مولا مسلک نباک کی مصنفو دا حدیث ذکر کرده دی دای ای شیر رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام پرماید لی لا نظر فی معسیتین و کفارتو یمین میں دا حدیث بوری یونس عنی زہری انا بی سلاما انا عائشہ نقل کرده خود دا حدیث روستا مصنفیام نقل کرده ده نباک کی الفاظ دا حان ابن شعب عن سلیمان ابن عرقم انا احمد ابی کسیر اخور و انا ابی سالم ردی حدیث او درست حدیث پر صند کی جتا سو چو کہی نو پدی حدیث کی زہری دا ابو سلمان دارک روایت تقلقی واسطہ میں اس کی نشت او حدیث کی زہری دا ابو سلمان میں کی دو کسان واسطہ دیو سلیمان <متنسان> ابن عرقم دے او بلی احیبنی ابی کسیر. دی خبرا پوشی تاسو. ایلی که پوشی تاسو. دا حدیث دا ایمام بحنی پر محولا پا مصدق کی صریح تیر. دیگن مستنی پیچر تفریح تیر. مستنی پیچر تفریح تیر. بڑا والا تزا پا دی حدیث کلام نو قال ابو داود راوڑ دا خبرا دیر مشکل کرن تازلک چیز پتواجو سی مخباری کن. وې چې طالب او طلبي صادقو دا مؤثر واقعي په متکلم باندې کتلبي صادقو متکلم صحیح خبره کوله شي که نو متکلم ته پریشانی راځي امام ابو داود سي په دې حديث باندې کلام کوي د درې استادانو په خله او درې وانه احمديان یا احمدان یو احمد ابن دی بل احمد ابن حنبال لئے او روز بل قال ابو داود زکر کی نو با آقی مصانیبا دا احمد ابن محمد مروازی په قللاتی دا استاذه فا دی حدیث بان دی کلام دی بانی پوش ریتا سویتا اول ویقال ابو داود سمیت احمد ابن شباوی مارو ریدن لید احمد ابن شباوینا اغه طالب الم مبارک جعفر الم مبارک ویلی <اوی> یعنی بیاذر حدیث قوله کڑے په دې حدیث کې چې حدیث ابو سلمہ ده اوس عبد الله مبارک په دې کې څه قول کړي دایي ذکر نشه کوي ذکر بل ترته چې خپل کوه کړه د حدیث سند تن په حدیث کې څومره روانه ټول کړای دي کلام نشه نموزانيبه ز خپل دماغونو د یو خبره راړل فدل ذالک سره چې دا کلام همدانه علی ان زهری لم يسمعه منا ابي سلمہ چې زهری دا حدیث د ابو سلمنه ملي اورینه او قرینه دا غي پردای چلوست ماته سن ذکر کړو چې دې حدیث په سند کې دوراویان دي د زهری دا ابو شرما بمز کی چې وسریمانه ارقم دی او بل یعوب نبی په حدیث پنځکاره مختلفو چې عبد حدیث کلام کړه او درته ټول مزغور باندې دا راغلی چې کلام درنه چې حدیث کې انتخابه پریشان سره چې زهریو د ابو سلامز کې دراوي سره شو پری کلام پولیس برابر شو دا اوس بد دي چرته صبر کوي نوصل احمد رحمه قال ابو داود امام بودود سیوی سمیت و احمد بن حنبل ما دخوال بل استاز نوریدلنی که داغم ناما احمد بن حنبل یقول آغوی افسدو عالینا ها ذا حدیثی خلقو پاسید کرده دا حدیث اوز دا خبر امام احمد بن حنبل وقرلا نو د دی خبر نهوما راوی دا پا حنقران چمو دا خبر ذکر کی دا حدیث دا جن نقل کول پکار دي نو اغا هغه د کوم ابن ابي اویس نقل کړي ده هغه دي چې نقل کړي ابن ابي اویس ابو بکر ابن ابي اویس او بکر ابن ابي ويس نے نقل کړل دي نو هغه تاسو وستور دي کنه تسرد سنچور احمدنا أحمد حدثنا احمد المرزي قال حدثنا ايوب بن سليمان عن ابي بکر ابن ابي ويس ٹھیک شو هغه ایشیونی شاب تور کسن وای ان سليمان نے ارقم خبره ٹھیک شو اوس د دغه سائل په ذهن کې دا خبره ده امام احمد بن حنبل دا وای چې صحیح حدیث په دې کې هغه چې کوم ابن ابي ويس نقل کړی دی بل طرف دا ابن ابي ويس د رويديج په معنی کلام دی الګ ابن ابي ويس د رويديج په معنی څرېره کلام دی مسایل امام احمد بن حنبل سره تاسو کوي چې آیا اساس را دسی مطابق شه اغه تا ته او هي چوسي حديث سره چې کوم ابن ابي اویسا نقل کړی دا کوي یاجو د ابن ابي اویس کاول لایتي بار نشته ته کلم راي دي له یو متابيب کردې چاغه دا او خي اوغه سنت صحيحې کم کیچ واسطره دوه کا صاحب دا فزويږي بر ساي ته په کوتي قيل ويل شو له احمد ابن حبلته وصاحب سادو ذي ابساهي لن کتابه نسباندی وهل رواه او عین نقل کړلې دي حدیث درا غیر د ابن ابي اوسنه اغه ترتیب څنګه ابن ابي وزن نقل کړلې دي چې زهري او د ابو سلامز کی دراوین راوړلې اوس په کار داوا امام اور ته جواب ورکړې امام سید گول مول خبره کوي دا وځنيشته چې دې متابي ذکر کړی <نصحك> میه خبره کوي دغه خبره ده چې هغه دې ته خلک ګول خبره وای زان خلاصې کوي سره زان خلاصې کوي دیمه امام احمد ابن حنبل زان خلاصې وای قال اوه احمد ابن حنبل ایوب کانا ام سلم منه یعنی ایوب بن سليمان بن بلال او قد چې دا حديث چې ابن ابي وهب او استنقل له داغه او چون کې ایوب چې دا راوي څه شو دای په سره هغه حديث ټک دې نو کې امام احمد بن حنبل ابن ابي اويس سقي قوالي ثابت کو پس قوالي دا شاگرد اغه سقي قوالي ثابت مسلماني کہ ابن ابي اويس زگر سقي قوالي دا شاگرد خبر حدیث نا بذل المجهود کہ وئی خبير ان جواب الامامي غیر صحیحی علی قیدت المحدثین فإن روایتا ایوب بن سليمان عايوب لا یدفع زفا عبی بکر بن عبی قویس تلمیزه فلا یو قرم حدیث یونس عنی زفای دا شاگرد پا وجد استاذ سفا سقاحت نسابیتی یا دا استاذ سقاحت نسابیتی مجھکنلا دا شاگرد پا وجد استاذ سقاحت نسابیتی مدغه حدیث ابن ابي اواس مقابل <سؤال> نش کول له یونس علی ظهری دا حدیث صاحب یونس صاحب مقابله کې امیر مضبوط ته سیدی سمدار اجازه مخکزي کړشه ویږی تاسو موږ دانشور چېنی مقصدم دادہ د امام امر بن حنبل چې پدی حدیث ته ظهری کی تدریس ته کړل نو په دې موج کې بلایز بو ته احتمال تدلیس پرېت احتمال تدلیس نه ثابت دي علامه ثابت دي چې د ابن ابي اویس متابې ذکر کړه او د شاګرد پسې قوالی ز د استاد سي قوالی او بیا وېده علاوه وېده خبره په کم ده چې د حدیث د یونسي د د پسنند هارون بن مصریم مدنی نقل کړه لري امام نسائی سي نو حدیث ویلې حدثنا حد أبو دمر أن يونس مم. عن إبن قال حدثنا أبو سلم أن عيش حدثنا حد حد حد حد أبو سلم عن نوعي حدثنا صحيح أو كل حدثنا نوعي إن ذا فسكي فسماك تسريد دي سماف ديكوش عندما نشوي لكي يرى في مكة حديثك لحاظا امام احمد بن حنبال خبره بمحدثین او پا استلابان نسيکی بعد حال چونکی امام احمد بن حنبال مقصد دعو چی دا حدیث کم زوری عنا بی سلاما ذکر کرده سلینا ریسی اگر چی کم ابن اویس نقل کرده مستانی پسی دوستی ابن اویس حوایط را نقل کرده باقی کلام کی دبولو ساس بخلاواتی داود زکیج په د حدیث باندې کلام کړي کمجه ابنی ابي اویس بواسته نقلله اپا کی د زهری ادا ابو سلمہ په درمیان کی درویان سليمان ابن ارقم هيا ایبنه ابي کسير پدای کی د ارويت ابن ارقم نه دا بیر اتفاق لایق دی نو د موثنفی ګری مستاذ احمد ابن محمد, محمد مروازي وای چې د حدیث کې سليمان ابن ارقم په دې کې راغره ده زوري او د ابو سلمہ بن سکی په دې کې ما په دوه طریقي سره شوی یو دا چې حدیث کې ڈا کمچه مخی سلیمان ابن ارخم ذکر کرده ده نو استاز گرزوله نه ابو سلمان انا عائشه حالاً کی دا حدیث چره نو سعی اغره چی پده کی استاز محمد ابن زبیر محمد ابن زبیر ان ابیه ان امران ابن حسین دو ایم نوخسان پا کداوش امام سلیمان ابن ارقم جدين او هغه دا حديث تمسانيد د عايشين رګه زرولې حالانکه دا حديث تمسانيد د عايشين نه ده خلک دا چا مسانيد نه بلکې دا مسانيد د عمران ابن حسين دی و جنه اوس کلام کې اراده اراده کړل دا احمد ابن محمد مروزی چې سلیمان ابن ارقم وهم په دې حدیث کې دته وهم شو حمل داي داي و حمل احوانی زہری او دای حمل کړه د زہری نه او ارسلہ سلامه بی سلام او دای مرسل کړه د ابو سلمہ ان نو د خبرې شی یو خدای چې دا حدیث کی د د نقل کړي نه د د ابو سلمہ حلن کی اصل روایت هم محمد ابن زبیر انبی قبل لید عیشر نه نقل کળે دي او اصل کیدار عمران ابن حسین ده دا کلامه بدی حدیث بانیو کو بل تربت محمد ابن زبیر او دا غپلار غونه مجهول لینو چې مجهول شو لہذا روایت ثابت نشو د تفصيل امام خطابی هم سکلنه حاصل مدی تول دا دارووتو چې دا حدیث په درې طریقو سره نقل شو یو طریقه د ظهري انا مسلمه ذکر کئي نو کې انقطاع دی دویمه طریقه هغه د چې ظهري د سليماني ملي ارقم نه ذکر کئي نو اغم زکر ابن عرقم او ابن ابي درېمه چې کمه د محمد ابن زبیر انا بهنه دام سینې دغه چې دغه کی د دوړه مجهول دي دوړه څه لګانو جواب څور کو د خلق ته جواب بذل المجهود کی د څور کړه ده د حاضر چې څنګه دای دا شیر نه نقلې درنګې دوقه ابن عامر نه نقلې ده عمران ابن حسین نه نقلې چنان چرس مستند دو قبیله بن عامر روایت نقل کی او دغدگی کریمران ابن حسین نقل کړو به بعضی طرق کې زهری انا ابو سلمہ نقل کوي او بعضی کې ان زهری قال حدثنا ابو سلمہ وی کم جتا د نسائی په حوالہ اوید او بعضی کې عن زهری عن یحیی ابن ارقم انمنا بکثر حدثو انه سمع ما سلمہ وی نکره قدیمه حدثنا احمد ابن محمد مرزي کیج کمرہ غلو اوس دغه انقلاب چراغ لو چلته کی زوري د ابو سلمانه ډایرک نقل او دد کی ورستبه کی میز کی واسطه تیر اوړي نه دیت دارو کی دیش بری غداسي چې زهوري د رسول ان يحيى ان ابي سلمہ په واسطه هم وي او د ابو سلمانه ډایرک هم من دا صدر کی اکنکی کل او رویت صراحی کو واسطیو رغبی اسیدی دا صرحی سمیلاوشن او داری کتے مولی کتے مولی کتے مولی که دامونشو ایلی کدا حدیث زحوری من قطع رہی مخی نید چی من قطع نیشو دا اگه بالکل صندت مضبوط تے کلکتے تاییب او روی هم غائبو یا مجھول نیشتی کر حدیث تا اقباء او دعمران دری تائید هم کوي. <تصفيق> لا غيم مذمون ما هو هو اربع مذمون كمش مخك راغله واه نقل له. د انو سانه باندې بیر سره ته پوس کړه او د په خورو بارګي نظر کړه او په بل واه د دې او په سرباني په پټانا چي نبی ني سلام او ته یو کوم تو کې پلت تر تمي او په سر د پټوا چي ګناکار دي ول تر کب سره دي شزاني عذاب نور کې ورته سم سره استایم روجه دي وني سدري د دې حدیثو روستہ مو سنم ذکر کړي تجزیه داسره دا رست حدیثونه یو د عقبا د خور روایتونه دي دا په دو طریقې مو سنم ذکر کړل دي یو په روایت د عقبا اول په روایت کرامه ان ابن عباس مسندا اول روایت ان کرامه مرسلن لم نیابذ دو قسمه شو یو مسندن بل <سؤال> مرسلن نو وی کی درې ترې کې شي د الفاظ فدی کې مختلف دي ندوق بابا کریم وروحه بل تختمر ول ترقب ول تسلسل ثلاثه ايام لکتا 33 کنه او رس تبله روایت کوم د ثنیب ذکر کړي نه نو په هغه کې دا سیده د اخبار روایت ته چلی تمشی والترکب لی تمشی والترکب او پر رواید دیبانی عباس کیلی فا امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او پیو رواید دیگلی پلت حجرہ کی بطن والتکفر یمینہا او دغب کیم دی چې دی گئی او پاکی با دی اختمار نه بغیر مشره غل پیروست <تصفيق> مصنف حدیث د انس ذکر کله پاک دی یو سړی بیان دی چې نبيله السلام ولي دو رجلن يهاده بين ابنيه فسالانه فقال نظر اين فقال ان لا لغنين تعذيب هذا نفسه وامر اي ركبه په ایت دې په شي د حدیث نو اوس دې کی د خبره دا چه انسان داسې نظرو کې پېدل دای سو کوم دویupani پهو کې او کوم پای په او د څور نه کوم سره د امام احمد په پنځبانی پدې کپاره چونه چې غد دلیل یې دی ول تاسو سره سلامت تا ایانې کپاره امام شافیسی پانیز بانی پدی حدیده اگیسیل دان از دا غریجی وطودی حدیان وطودی احناب بوئی چکا پاک سر الارکی دے سرشو دا عوضر دا وجینا یا بغیر دا عوضر ننو دم دے او دم بشاڈی او که چرتا پل لگزی دے سرشو یاد مساوی برابر پر از بکنه لارجوانو زر کلیمیتر پینزه سو کلیمیتر سور دو مساوی سور شو کنه پا در صورت کی قیمت تشاعت په بمیقدار بور کئی مثلا دریهی سی سپرکڑیو اوی س سور شو کنه سلوری سیم دشاعت سلورم امور کنه او کچر نیم سور شو نیم دا کړو نه سات نیم او کز یاد ژشنه پوره سات پور د دایمو مسالشه اوس جمهور د دې حدیث مبارک سره ټول تاسو 303 ايام حافظ ابن حجر د دې مبارک وي چې دا روایت بې مان نه ده ځکه یو روایت کې راغلی چې ولته کفر نو هغه سړی د دې نه دا په هم کړل کېد کپاره نه مکه د یمین موراج اول تاسو سه ثلاثه ايام یو阿里 قاریث وي چې د دې کې کفاره په معنا د کفاره الجنایت ده سهاله کانو څنګه سروې لاله وي هدي کول بذل المجهود کې د دې کې بلشن تشریح کړی دا انرګه تاسو وېږي هغه دې کړه چې یوخت د عقبې کما نظر کړه یو جانب د توهاتو بل جانب د معصیتو په دل حج کوله او توادو حج کول نه سو ماسيته نو سلام وي چې حج دی او په سردي دوپټ را وای چې دا نظر د ماسيته او نظر د ماسيته کې څه شی د کفاره کفاره شی کفاره ته مولته سره ستایم نه دغه ما او ماته امر کړو چې تاسو کوم لذيذ بار د نبی صلی الله علیه وسلم نماز تاسو کوو نبی دې او چاجه دې سره لائس نه کې په بدره کې رمو سره پد توجره کې بتل <سؤال> سورہ د شحت یو ګل تو یمین کفاری دی و نبی اسلامي صلی الله و چې دا خپي رښتې د دوه زمونو منځ کې د بارې کې تپوس خو په نظر کې د پیدل ودی اغه وی چاله غنی ده د دنه خزان راو ده د شریده د کې وش کال اغه د اوقبت او اغه چی نظر حافیتا یا ماشیتا منله ورن دې رسول الله وتا دا بلکې دا یو ته وی چلیتم شی ولی ارکم زیدو چی په دې تړاو مبارک نیمه سیدي وې چې ايار کړه مشي ذکر کوي تاسو څنګه سوال لازمي کنازې ها د باندې کې محدثين داوي چې دا سړی چې اوندا زوي په بل په دې پیدا تک طاقت نه اوغد اوغلا وقوي په داس ته غوړه ذکر علي چې ته هدف پورته دیو به استفسار شي من نظر چا چي نظر وکړو چې موږ به کوي پويتول مقدس کې او کم دې ده نه پم مزب داري چې تعین د زمان او مکان په نظر کې نه لري لہذا که چا نظر وکړو کمزې کې چې موږ کوو بس ووښو نظر خلاص دا غو مسلک ده حنابلي او ده ماليكي وهم دې البته انا بلاو مالکوی جسد مساجدی سلاسات مستثنادی عطب اغذیت زانده رسی امام شاپیس ابن پدیم اصلاح کی دو روایت تنیدی یو دلوزوم بلد آدمی لزوم او امام زوپر فحنابو کی اغا زمان لم اتبارو رکی مکان لم اتبارو رکی اعتبار لم اتبارو رکی زمان لم اتبارو مکان لم اتبار او رکی شخص لم اتبار او رکی کدیسی ہوئی جی زبا دورکات اموز کوم پا پلانکی زی کے پا پلانکی کې کی پا پلانکی ساڑی پاسی ہم دغا پی لازم دی کیو که اوزی کنن اوزی پوشوی بیتاسو دیکی را علاق جا برن عبداللو اینا رجلن قام یوم الفتح فقال یا رسلن ما نظر کله د الله ده پاره کې پتا مكنه د بیت المقدس کې دورا کاته مسجد نبی رسول الله صلی الله علیه وله وکا او صلی بیا کلم رحمتونه صلی الله علیه وله هغه بیا وکي شعر مله ز خپل کار کو خپل کار کو او حدیث نورخو مضمون تک دیو سند د دیو لانجده یار. سند کی دیو لانجده. حبس ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف او عمر نا کا ساند. او دا دوانا استازان دی د یوسوف او بین الحقاوین یمیسو بیان چورتا اوز د مستانی په دوست آزان دی او مخلد ابن خالد بل عباس عمبری نو مخلد ابن خالد تیسی سب ذکر کرلی چه حبس بن عمر اویل او عمر اویل دی عمر سی نسبت دنی ذکر کرلی خو عباس عمبری چی ذکر کری نو اگر عمر سی نسبت ذکر کرنی ویل دی عمر بن حنہ سویلی لکا بیا بیارش رسول استبر اخبار اخبار تصنیه صیغه ده لیکن ضمیر چاتره جی دی کی در قحاب ابن عمر او عمر مهنت دی دوانو خبر ورکړي یوسف تا آنو عبد ان مریم یاب درمان نیو انری جال بنا صاحب نبی صلی الله علیه وسلم ده سنت علی پریزان په کې یوسف کی بیا په کسان داود رواه الانصاری ګورې د ابن جوريج مکه سنت کی شاګد روح و زده ده روح مقابل عادل ورتوي هغه انصاری ده هغه چې د حدیث ابن جوريج ذکر کړي نو جعفر ابن عمر د حفص ابن عمر په ځای جعفر ابن عمر او بل د عمر بن حنفه په ځای باندې وی عمر ابن حیا شویر کانو اوجه اخبره ان عبد الرحمن يم هرين نقل کړو او هغه اخبره ان مریم بن عبد الرحمن نمنعو قدي و چې ان عبد الرحمن يم هغه عمر او عبد الرحمن درس الټي کو انري جال د دې غزي وانري جال پر د پر ته په جاور سوچ کړی د سرات کلام او وجه یعنی کې ترشنه خپل تشہیات پکا اغه تشيرات چې وختابی هم نه کړ او اغه ګرمانی هم نه کړو تاسو پته کې خطابی سي برا پرد شو کنه نو بستر کې پټي کې جال کم غلطه تشریح کړل